Глава восьма. Біда та камінь. Вже вечоріло. Воською стежкою повзліз у легкому серпанку чимчикували дві жінки та дідусь, який ледве поспівав за ними. «Дівчата, я стомився. Мо, відпочинемо, канючув він. «Діду, оближ! Який відпочинок? Ось горбочок перейдемо, «І там, за великою яругою, вже й буде наше село», – відповіла одна з жінок. «Тим більше нам треба поспішати, що скоро потемніша є та повелазять всілякі темні люди», – додала друга. «Та які там чемні?» – дочув дідусь. «Все, я вкрай зморився. Бач пеньок біля дороги, такий старий, як і я. Тож я всадовлюся на нього, і все». Далі ні кроку. А ви, мої щебетухі, топчіть мерщі до села та гукніть мого справного онука. Хай возом приїде й забере мене разом із моїм мотлухом. Дід кивнув головою наклонок із квітчастої хустини, перев'язаної хрест-навхрест. Це не мотлух, тут багато чого цінного для хатнього господарства. Пирснула одна з жінок. «Для мене там немає геть нічого цікавого, то все для моєї старої», – знов не дочув дідусь. Залишившись на одинці, дідусь неспішно дістав зі свого клунка невеличку пляшку та почав шарити руками усередині, шукаючи кусень хліба на закуску. «Діду, дай двом стомленим мандрівникам святої водиці напитися», – голосно вигукнув Федір Біда виходячи із розлогих розлугих кущів. «Я ж тобі казав, що рано чи пізно, а якийсь дурень і попадеться нам на пеньок», мовив Федірбіда Тарасо, і обидва заходилися нахабним сміхом. Дідусь аж підскочив від несподіванки. «Цур вам, дикони! Хіба не бачите, літня людина зморилася і влаштувалася перепочити?» «Ось так, діду, не каже ніколи. «Ми до тебе по-доброму, з жартами, а ти нас декунами обзиваєш». «Моя правда каменю?» – звернувся Федір біда до Тараса, якому дав таке прізвисько. За якимись невловимими ознаками дідусь второпав, що з цими незнайомцями краще не сперечатися. «Та ви ж мене, любі хлопці, неправильно зрозуміли. Ось, пригощайтеся тим, що Бог послав». Дідусь почав копирсатися у своєму клунку. Ти бач, каменю, яким дід став люб'язним, хоч до дупи притуляй. Однак нам подаяння не потрібні, адже ми самі гребимо все, що нам треба. З цими словами Федір Біда висмикнув з рук дідуся квітчастий клунок і кинув його Тарасо. Тримай каменю, що нам Бог послав. «Ти що, отетерів?» – заверещав дідусь, але тієї ж миті сильний поштовх Федора Біди перекинув його через пеньок. Старий захрипів, носом пішла кров. «Відпочинь, дідосенько!» – лагідно пробурмотав Федір Біда та разом з Тарасом щезнув у розлогих кущах. Глава дев'ята Смертельна зустріч! І куди це ми потрапили? Запитав Тарас у Федора Біди, коли вони опинилися у глухому лісі. Як на мене, тут немає ніякої здобичі. Твоя правда, каменю! Відповів Федір Біда, спльовуючи собі під ноги. Це жаске місце і не тільки для простих людей, але й для таких зірвиголів, як ми з тобою. Навіщо ж нас сюди перекотеполем занесло? Перекотеполе про людину, що не має домівки, постійно міняє місце свого проживання. Більше будеш знати, менше будеш спати. Прорік відому приказ Федір біда та затихнув, притуливши пальця до губ. Тарас теж нашорошився, почувши галос і наростаючий кінський топіт. Спільники ледве встигли чкорнути з дороги у хащі. Замить біля них пронеслися дві скрипучі брички, в яких сиділи страшного вигляду без люди. Всі якісь темні, бродні, з поробцьованими обличчями, хижим оскалом, сережками, що даринчали у вухах, та очима сповненими люті. Тарас аж здригнувся від страху. Федір біда, відчувши його тріпотіння, тільки міцніше стиснув його плече. Ще довго Тарас і Федір біда ховалися у хащах, не маючи сміливості вийти на стежину та продовжити свою путь. А що б тебе підняло й вертіло? вилаявся Тарас. Якого дідька лисого ти мене сюди затягнув? зашепів він на Федора біду. Ба! Ось і з'явилося в тобі щось, трохи схоже на гнів, – пожвавився Федір. Лютой, досхочу лютой, а то на все життя так і зостанешся нещасним боягозом. Досить балаканини, краще поясни, навіщо ми приперлися сюди та що ми тут забули. Тож слухай уважно, до цього часу ми з тобою як корохвати. Корохват – дрібний злодюшка. Промишляли дрібним і розбоєм, так би мовити, гралися, то з дідусем, то з бабою. А тут, у лісі, зовсім інша справа. Тут, тільки тут можна стріти справжніх розбійників. Бо це...» – Федірбіда обвів рукою довкруж «Не простий, а розбійний чи ліс, як він є?» «Ну і на якій нам греться розбишаки?» хитнув Тарас головою у бік, де зникли дві скрипучі брички. Ті розбишаки нам і справді не потрібні, але ж тут ходять і поодинокі, такі собі козачки. Вони хоч і не люди, але якщо хтось з них буде один, а нас двійко, то, думаю, ми з ними легко впораємось. Або дай тобі, ми що, борюкатися сюди прийшли? Цить, дурнило, циркнув Федір біда. «У кожного з цих бідових людей є чималі скарби, тож ми їх привласнемо собі назавжди, на відміну від мершавих слентяїв, що надвечір з курнику яйця крадуть». «Розчовпав?» «Розчовпав, але мені такі діла не до вподоби». «Холера ясна, тобі?» «Цить!» – вже циркнув Тарас. Федір біда прислухався. Хтось ішов лісом і наближувався прямісінько до них. Хтось ішов на пролом, впевнено ламаючи соснові гіляки та горлаючи брудну пісню. Федір Біда заховався за найближче дерево. Тарас ледь встиг присісти за кущ, як на дорогу вийшов, похитуючись, величезний кремезний чолов'яха. Ось він подивився сивими від горілки очима в один, потім в інший бік дороги, наче метикуючи, куди йому звернути. Затим Знов почавши щось наспівувати, пішов прямісінько у хащі, де сховався й тремтів від страху Тарас. Не доходячи кілька кроків до кощів, чолов'яга спритно дістав за поясо довгоствольний пістоль і направив його прямо перед собою. «Хто б ти не був, виходь, паскудо!» – заволав нелюд. Під мого ока ще ніхто не сховав жодних слідів, а ти, витко, зовсім не вмієш їх замітати». Тарас не знав, що йому коїти, як велетень промовив. Рахую до одного. Помилуйте, дядечко, залепитав Тарас, рачки виповзаючись за куща. Га-га-га, розреготався велетень. Хто га-га, ти га-га такий, недоумко, га-га-га. Розбійник не встиг гамувати свій сміх, як Федір біда підкрався ззаду та вдарив його лісовою ломакою по голові. Але розбійник, наподив Федора Біди і Тараса, не тільки не звалився з ніг у траву, а спокійно розвернувся, прицілився і пальнув із довгоствольного пістоля у Федора Біду. Якби останній не служив у минулому рекротом, то йому вже ніхто б не допоміг. Але він на дрібку випередив розбійника і встиг впасти на землю. Тарас від несподіванки зойкнув. Здоров'я миттю перегрупувався, зробив величезний стрибок, витягнув з халяви чобота ніж та ходко струмив його у Тараса. Якби не награбовані речі та харчі, які Тарас позасовував собі за пазуху, то вже не було б на білому світі Тараса. Ніж сковзнув повз одяг. Побачивши таке, розбійник розсатанів. Він відкинув холодну зброю та схопив з бліддого Тараса за шию. Обома здоровезними волохатими руками, наче залізними кліщами. Ось ще мить і... Раптом руки велетня послабили пекельну хватку. З його рота ринула кров. Ще трохи, і бугай, утративши рівновагу, всією своєю вагою впав на переляканого Тараса. Позаду нього стояв, криво посміхаючись Федір Біда. Ну що, бо, боягозико, не застрелили, так вкололи ножем, а не вкололи ножем, так придушили, а не придушили, так ледь не розчавили. Але Тарас вже не слухав Федора Біду, бо геть знепритомнів. Глава десята Перемоги у темних справах. Даринка почала скорпульозно навчатися нечистим справам, а за магією, не пропускаючи жодного заняття. Волохаті, рогаті й хвостаті чорти вчителі були в повному захваті від успіхів своєї ще недавно недбайливої та нетямощої учениці і доповідали про це все через Рея Харону. Фекла, натомість, Упродовж свого перебування в потаємному підземеллі славилася найкращою школяркою. Її статус першої з перших був непохитний, і раптом якась нікчема даринка почала не тільки дихати їй у спину, але й випереджати в усьому. З цього приводу фекла сердилася та мурмосилася. У такому роздратованому стані їй зустрів у коридорі Рей. Чом чому моя гонорова пава зажурилися? «Ти ж все і без моєї відповіді знаєш, Рею», – похмуро відповіла Фекла. «Так, ти права, я знаю все. До того ж, можу тобі посприяти у відновленні твоєї першості серед учнів потаємного підземелля. Адже ти, підлизниця і підлабузниця, на це заслуговуєш». Бо в суціль відповідаєш нашим найсуворішим вимогам, вирізняєшся сліпою слухняністю і завжди демонструєш найкращі знання. То допоможи, благаю, навзаєм я геть усе згодна і здатна. Похвально чути, тож уважно слухай і запам'ятовуй. Харон має підозру, що твоя конкурентка неспроста гараздує у навчанні. Мабуть, на це у неї є своя розбіжна з нашою причина. Тож прослідкуй за Даринкою, стань її тінню, пантруй за кожним її кроком та не забувай докладати нам про все, що тобі здається засумнівне. Після розмови з Реєм та отримання незвичайного завдання до Фекле повернувся піднесений настрій. Відтепер вона всюди таємно переслідувала даринку. Втім, остання була насторожі. Ані ні єдиним словом, ні єдиним рухом вона не виказала перед шпигункою своїх справжніх намірів та потаємних думок. Пройшов час, і Даринка почала виборювати своє право на участь у практичних заняттях, до яких долучали поки що тільки одного з кращих учнів. Сутність полягала в щоденному перебуванні обранця разом з чортами поміж людей – Аби вибір пав на Даринку, Фекла втратила б змогу її переслідувати там, на землі, бо залишилася б у потаємному підземлі. Згодом Даринка отримала довгожданий дозвіл і разом з чортами почала крутитися біля людських помешкань. Найчастіше вона з'являлася в образі розпосниці, що спокушала парубків до непристойних думок. А ще вона провокувала подружжя до сварок у сім'ях і доводила мужиків до невгамовного хлептання горілки. Бувало, що вона брала участь у заманюванні подалі від рідної хати вже охрещеної дитини, яку чорти, зі зрозумілих причин, вже остаточно викрасти були не в змозі. Однак чому б не налякати батьків щезненням дитини? Нема де правди діти. Чимало негожих чорних справ зробила Даринка під наглядом чортів, які завжди перебували поруч. І кожного разу після чергового практичного заняття вона відчувала у своєму серці стінки горя. Мабуть, з цієї причини поступово почала втрачати пильність. Зокрема, навіть не помітила, як на наступну прикладну справу щодо цькування людей чорти взяли й феклу. Увечері, ледве повернувшись із практичного заняття, Феклі кортіло негайно поспілкуватися зі старшим чортом Хароном. Вона подумки позвала Рея у непристойній формі у певному місці. Він тієї ж миті з'явився. Сподіваюся, що ти не даремно витратила час, моя гонорова пава. Багато не базікай, Рею. Хочіше веди мене до Харона. Харон у величній позі античного героя сидів у кріслі, обтягнутому чорною шкірою. «Як бачиш, Рею, інколи трапляються випадки, коли учні випереджають своїх вчителів», – мовив Харон. «Ну, це не стосується, власно, тебе», – додав він так, щоб чув тільки Рей. «Хароне, мені вже достеменно відомо, чого хоче Даринка». І чому вона так завзято взялася за навчання? Відштовхнув Шерея, метнулася фекла до старшого чорта. Глава одинадцята. Неприємності на дорозі. Це сталося у неділю. Шимала група людей поверталася з сусіднього села, де в церкві відзначалося престольне свято. Дехто з молоді був уже далеко попереду. Літні ж люди пленталися позаду. Раптом з голови колони почулося декілька криків. Потім все стишилося. Ото тобі й молода поросль. Не встигли з божого храму вийти, як вже верещать. Добродушно зазначив дядько, років за 60 охайно одіти. Климе, не забувай, що наразі ти староста. Богобоязна людина, сказала повновида жінка, яка йшла позаду Клима. Ганно боязна, скаламбурила жінка років тридцяти, яка йшла поруч з повновидою. На вигляд, вона здавалася дорослою, але крива посмішка, яка не сходила з її обличчя, та те, що повновида жінка тримала її за руку, вказувало, що вона психічно нездорова. Ти того, не чіпляй мою дружину. Попередив Клим. Так вона її не чіпає, а проте розказує, чого ти її більше за все боїшся. Посміхнувся широкоплечий чоловік років трохи за п'ятдесят. Клим хотів щось відповісти, однак почув незрозумілий гомін. Це поспішав до них якийсь хлопчак, щось вигукуючи на ходу. Ті, хто вже почув, що він верзе, сплескували у долоні, деякі жінки запричитали. Нарешті хлопчак весь червоний та захеканий добіг до Клима. «Дядько Климе, дядько Климе!» – повторював він, як накрутна лялька, і його очі були такі витріщені, наче взбиралися вилазити. «Я, дядько Клим, тож поясни чудаче, який геть тебе вкосив. Що сталося? Розкажи вже толком, по-людськи!» «Дядько Климе, справа в тому, що моя сестра та ваша донька...» Раптом зникли Як це зникли? А от так Вони побігли вперед, щоб бути першими Шуткували і сміялися А як зайшли за поворот дороги Почувся їхній крик Поки ми прибігли з хлопцями Їх вже й сліду не було Може, заходилися гратися у схованки? Ні, Климе, не граються Скоріше, щось неприємне чи жахливе сталося там на узбіччі намисто ганне розірване знайшли, пояснив чоловік, який теж йшов попереду, а тепер відстав і підійшов до Клима разом з іншими людьми. Ой, леле, запрочитала повновида жінка. Цить хоч ти, Мотре, цить ти, мамо, їх недобрі люди викрали. Тут ви нічим не допоможете, втрутилася хвора жінка. А ти зайвого не милий, звернувся до неї Клим. Нема чого паніку нагнітати. Зараз гуртом в усьому розберемося. Клим разом з людьми шукали зниклих дівчат у притул до пізнього вечора, але нікого так і не знайшли. Тож вирішили розбити табір та заночувати у полі, а вранці продовжити пошук. Глава 12. Останній день життя та свободи «Одна красоня тобі, інша краля мені!» Сластолюбно загинав в пальці Федір Біда, штовхаючи зовсім переляканих дівчат. «Не мни їх, дядько Біда, бо зіпсуєш! Чи настрахаєш так, що стануть недорікуватими заїками?» В тон Федору Біді реготав Тарас. «Вчись каменю, поки я живий!» наказував злевсміхаючись Федір Біда. Коли вони тягнули тремтячих дівчат з дороги до лісу, закривши їм роти та погрожуючи гострими ножами, вже минула ніч та промайнув день, як шахраї викрили дівчат та їхали на возі, все більше віддаляючись від місця злочину. Немарно я трубив рекротом», – нахвалював себе Федір біда. Не набивай собі ціну, приятелю, незлобливо відповів Тарас. Ще невідомо, як все, що ми накоїли, зрештою відгукнеться. А що б тобі повилазило такий велет і такий боягуз. Несподівано Федір біда заходився підбурювати свого спільника. Подивися пильніше на себе ти ж мене, якщо забажаєш, на одну долоню покладеш та іншою приб'єш. Втім, все торочиш, не набивай ціну, щось там відгукнеться. Може, я хочу тебе у люди вивести, справжнього злодія та шахрая з тебе зліпити? А ти все вдаєш з себе шмаркливого хлопчака у коротких штанцях. Тарас різко зупинив коней. Його очі налилися люттю. Щоправда, його нутробо Ягуза вгалося вліпити Федору Біді добряче скулака? Ну, чого витріщився? «Лусни мене разок-другий, щоб у кінцевому рахунку тільки дві козубів і залишилося!» – все під'юджував Федір Біда. Тарас засупів, як віл, та зіскочив з возу. Федір Біда прослідкував за ним. Він підсунув своє замурзане, давно не голене обличчя поближче до Тараса, з який все не міг перебороти боязкість. Влучивши момент, дівчата стрибнули з возу на дорогу, та мерщі побігли в лісовій хащі. «Ах ти, іржава кочерга!» – заверещав Федір біда. «Поки цього негідника вчитиму життю, вся здобич повтікає». Обидва злодії, що тільки що сперечалися, об'єдналися завдяки єдиній розбійницькій справі і стрімголов погналися за утікачками. Обминувши хащі, Тарас уздрів далеко попереду барвисті ситцеві сукенки дівчат і помчав за ними. Опинившись у непролазному лісі, Федір Біда загубив з очей свого компаньйона. Він довго біг, тим зупинився і почав кликати Тараса. Аж ось він здалеку слабо відізвався, і Федір Біда попрямував на його голос. Через деякий час він вийшов на лісову галявину. Побачив Тараса, навпроти якого стояли дівчата. «Ну ти зух!» – похвалив Тараса Федір Біда, підходячи до нього – Схоже, добре засвоїв усі мої прочуханки Раптом він уздрів, що і Тарас, і дівчата Що як малі кошенята тісно притулилися одна до одної Вкрай перелякані Чи може ви всі збожеволіли? Федір Бійда не встиг до кінця висловити свою думку Як зойкнув і як стояв, так і впав до лілиць Зі спини у нього стирчала сокира а трава почала поступово з зеленої перетворюватися на червону. Дівчата заклякли. Тарас заплакав невідомо чому. Чи від жалю до Федора біди, з яким уже стільки часу колобродили, чи від остраху перед новими безжалісними незнайомцями. «Славко, ти навіщо його зарубав?» звернувся один з декількох розбійників до, напевно, самої мерзенної людини в світі. А щоб не був занадто спритний. Навіщо нам проблеми? У нас і без того є дві... Ні, даруйте, сказав на Тараса, по щуках якого котилися сльоси. Принаймні три дівчини. Га-га-га! Голосно зареготав він. Бу-га-га! Підхопили дурно сміх інші розбійники. Справді три. З мене по кварті горілки кожному. Але ж не базікайте нашому отаману про це й не потріб», – штовхнув Славко Чоботом бездиханне тіло Федора біди. «Промовчимо», – зголосилися його подільники, – «бо ми тушні, не обережся». Розбійники прикопали тіло Федора в землю, міцно зв'язали своїх полонених і, задоволені, рушили до свого табору. Глава 13. Непереборна спрага помсти Даринка день за днем все набиралася досвіду в магії та всмоктувала в себе сили пітьми, як суха земля рясний дощ. Інші учні дивувалися таким змінам. І якщо раніше вони її сторонилися і були вкрай невисокої думки про її здібності, то відтепер відчували, як однеє лється якась особлива внутрішня міць. І ця могутність, яка незрозуміло, де взялася, їх дещо страхала. Навіть волохаті, рогаті й хвостаті потвори вчителі таємничого підземелля підсвідомо трохи тремтіли перед нею. Хароне, мабуть, з нашого боку небезпечно озброювати цю дівчину усім масивом бісівських знань та пекельних сил. Звичайно, Рею, якби царство темриве вболівало за твої роги й копита – то навчання Даринки можна було б і не починати. Шкода, що ти – такий самий дурень і боягуз, як і люди землі. Не знаю, чи ти чорт взагалі. Рей тільки заскроготав зубами, а Харон продовжив. Так от, послухай свого вчителя і наставника, який вже не перший рік вселяє в твою рогату голову промені високоякісної пітьми. Зарубай собі на носі. Чим більше у людини сили, тим цікавіше нам, чортам, з нею змагатися. Однак людина все одно позбавлена шансів одержати перемогу над нами, тільки якщо їй не допоможе. Їй не допоможе, з придихом повторив Рей. Замість того, щоб завершити своє речення, Харон указав пальцем на небо. Потім обвів ним навкруг своєї голови, начебто начертавши німб. Люди, вони у своїй сотності нікчеме, констатував він. І тому всі твої страхи походять не від світу пітьми, а від світу тих самих жалюгідних людей, від яких ти, Рею, набрався слабкостей та мерзотності, як собака-блішок, замість того, щоб приносити їм пітьму. Яка тобі ганьба? Рей покаянно опустив голову. На жаль, так само, як і ти, Рею, схибали й наші неповажні учителі-чорти. Вони затріпотіли від жаху, ледь відчувши від дівчини силу світла, яка є цілковито природною, завдяки її безсмертній душі. На відміну від тебе і від них, нечисті вищого гатунку, тобто такі, як я, не жують свої шмарклі, а тільки смакують наперед і насолоджуються думками щодо майбутньої боротьби. Тож не розкисай, Рею. «Іди і зроби все так, як ми домовлялися!» Рей зник і через мить вже з'явився у класі, примостившись на останній парті поруч з Феклою. Він підморгнув їй та криво посміхнувся. Фекла тільки фиркнула. Вона не була у захваті від цього чорта. Вона вважала його заневдахо. «Тож починаємо, моя гонорова пава!» – насупившись, сказав Рей. Коли закінчився урок, Рей вийшов на середину класу і оголосив: Наразі всі вільні. Кожен має можливість зайнятися своїми особистими справами. Єдине прохання: у крило коридору, де розташований кабінет Харона, не заходити нікому, бо він хоче побути наодинці. Рей подивився на чорта вчителя. Це і вас стосується. Взагалі всіх. Ті, хто бажає, можуть відправитися на практику до людей. Бажано, щоб за можливості нікого в таємничому підземеллі взагалі не залишилося. Учні жваво загомоніли та зникли разом з учителем. Зосталися Даринка, Фекла та Рей. Рею, ти обіцяв показати мені один складний фокус там, на землі, сказала Фекла. Наразі є така змога. Даринка, хайда з нами. Щось мені зле. Ліпше пропущу всі заходи і відпочину у своїй кімнаті. Дивись, не пожалкуй, бо я не всім і не завжди розкриваю свої секрети. Заходи в дівчину Рей. Іншим разом даруйте. Тож Рей з феклою зникли, а Даринка вийшла з класу, озирнулася на всі боки та прислухалася на всі вуха. Схоже, в усьому потаємному підземеллі дійсно не було жодної живої душі, окрім її та Харона. Мурахи пробігли по її тілу. Вона зрозуміла, що її час настав. Тепер або ніколи. Користуючись отриманими від чортів знаннями, Даринка зробила над собою зусилля, щоб навіть у думках не тримати того, що вона зараз робитиме. Бохарон майстерно умів читати чужі думки. Опинившись у своїй кімнаті, дівчина витягла камінець, що лежав на підлозі під її ліжком. Взяла за кінчик мотоскі, який був причеплений за самий краями, та потягнула. Мотоск наче провалювалася у глибину, доходила до середини самої землі. Цю схованку Даринка зробила декілька тижнів тому, випробовуючи свої уміння та силу. Затим вона дістала невеличкий лантух, розв'язала його, вийняла велику склянку з водою. Усе це вона робила підсвідомо, бо свій чіткий план вже давно відпрацювала десь у глибині свого мозку. Чим ближче Даринка підходила до кабінету Харона, тим сильніше її переповнювала жага помсти. Через стіну вона побачила, що Харон стоїть спиною до неї та уважно роздивляється якийсь предмет. На відчиненні, наче спеціально на шпарину двері, Даринка не зважала. Вона стрим голов уірвалась до кімнати та виплеснула на Харона геть усю святу воду. Глава чотирнадцята Боягузу, ганьба та смерть Пане отамане, то куди цього зарюмсаного квартирувати? «До дівчат чи до хлопчат?» Ніяк не могли заспокоїтися та припинити свої принизливі кпини розбійники, які оточили розхристаного і переляканого Тараса. Отаман принципово не любив і не поважав людей. У ньому, як то кажуть, не було нічого святого. Тож йому і його підлиглим, напевно, вже давно готувалося над гаряче місце у самому пеклі. Однак понад усе, Ватажок не зносив боягузів чоловіків. Так ти, Славко, не обманюєш, що цей превеликий мерзотник, який начебто чоловічого роду, мився сльозами та напудив повні штани. Отаман принизливо сплюнув у бік Тараса. Так точнісінько й було. Нехай мене грім на місці вб'є, якщо брешу. Побожився Славко. Усі розбійники стишилися, Бо лице отамана не передвіщали нічого хорошого. Вони порачкували на всякий випадок небезпечну відстань, залишивши отамана на одинці з Тарасом. Славко також ретарувався від гріха подалі. «Ну, зараз почнеться», – перемовлялися всі. «Заткніть свої пельки», – загримів отаман. «Інакше поруч з цим невдахою опиниться кожний базіка». І тоді подивимося. А що, як поміж моїх людей теж зачаїлася така ж дрослива капость? І тут Тарас зробив найгіршу помилку у своєму житті. Він упустився на коліна та гун заблагав про милість. Через незначний проміжок часу бездиханне, скривавлене тіло Тараса Приволокли до хати знахарки Галини. Та кинули, наче непотрібний ланток з лайном. Якщо відкине лишви, обтираючи довгого гострого ножа об штани, сказав отаман, туди йому й з катертиною дорога. А якщо одожає, тоді вирішатиму його подальшу долю. Розбійники загомоніли, обговорюючи коротку криваву розправу отамана з новим прибульцем. Ватажок запропонував робити грошові ставки і сам поставив на те, що Тарас незабаром помре. Це підбурило розбійників. Вони почали штовхатися, матюкатися та проголошувати, скільки хто ставить. А Славко морщив лоба, підраховував та все записував для порядку обризаним олівцем. Як тільки розбійники кинули покаліченого Тараса біля хати знахарки, Галини Даринка вибігли на ганок та з превеликим трудом затягли парубка у кімнату. Вони залишили його на підлозі, бо підняти хоч на лаву, а тим паче на ліжко не мали ніякої змоги. Знахарка нахилилася над Тарасом, прислухалася до дихання, його не було. Намацала чи б'ється серце. Теж не знайшла ніяких ознак життя. Раптом її руки зачепилися за мотозочок на шиї. Галина потягла за нього, побачила невеличкий хрестик і, зойкнувши, Відсахнулася від парубка. Глава 15. Невдала помста і сувора кара. Подальші дії в одному з кабінетів потаємного підземелля розвивалися так повільно, наче хтось їх загальмував. Хрещенської води, яку Даринка вилила на Харона, було достатньо, щоб відправити чорта на безмежно довге лікування, а то й більше, аби він став інвалідом на все своє безсмертне життя, позбавився слуху, зору, руху чи розуму. Вода ось ще трохи й долітала вже до чорта, але тієї самої миті зі стелі впала величезно просмалена дошка на кшталт тієї, що виготовляють для човнів. Широка та рівна, вона повністю закрила Харона собою, і свята вода пролилася не на нього, а на неї. За сміливість та зохвалість висловлює тобі, Даринко, свою найвищу похвалу. Та ось з розрахунками вийшла маленька невдача. Почався насмішкувати голос Харона. Картинка життя повернулася у нормальну часову плоскість але від перенапруги Даринка вже не могла встояти на ногах. Вона притулилася до стіни і вже немов у вісні побачила, що в кабінеті несподівано з'явилися і чорти вчителі, і учні, і Рейс Феклою. Всі з презирством вдивлялися в її обличчя, глузували та раділи перемозі Харона, особливо Фекла. Потім були промови наставляння Харона. Затим всі по черзі висловлювали свою думку – вихваляючи передбачливість та кмітливість Харона й палко засуджуючи Даринки негожий вчинок. Раптом Даринці стало непереносно боляче у грудях. З очей вдруге у житті покотилися сльози. Вона схилила голову на руки. Їй було нестерпно відчувати, що вона не справилася, не використала свій шанс і програла бійку. У своєму заключному слові Харон виніс остаточний вердикт за скоєний злочин, даринка відправляється з кніти до ями до самого кінця свого життя. Четверо чортів протко схопили провинницю та понесли до темного колодязя, розташованого у самому дальньому кутку таємничого підземелля. Вони кинулися разом з даринкою у саму прірву ями та відпустили дівчину, не долітаючи до бетонного Дона. Якби Даринка була звичайною людиною, вона б просто розбилася, чи у неї розірвалося б серце. Але вона була кращою ученицею, тож міла літати й переміщуватися. Однак від несподіванки вона затулила очі та промовила два слова, які невідомо звідки народилися в її голові, та від яких їй стало набагато легше Боже допоможи. Їй здалося що після промовляння цих слів у густій пітьмі, яка давила на неї жахливою вагою, промайнуло світло. Вона стрипинулася, та тієї ж миті, незначно подепавши плечі, опустилася на самісіньке дно. Глава 16. Неочікуване воскресіння мерця. У той час, як чорти тягли Даринку до колодязної ями, Галина з прийомною дочкою Даринкою стояла на колінах біля бездиханного Тараса та ревно молилися. Перебуваючи у полоні упродовж багатьох років, Галина не припиняла молитися. Однак наразі все було інакше. Адже вона тримала в руках хрест сина Коваля, який мав силу. Може, не таку, яка була у самого Коваля Макара – але все ж таки потужно проти темних сил, проти хвороби, проти недобрих людей. Як почали падати сльози з нахарки на цей хрест, тієї ж миті Даринка, падаючи у яму, промовила, Боже, допоможи. Тоді й Тарас тихо застогна. Слава Богу! перехрестилася Галина. Одужання Тараса йшло дуже повільно. Однак, якби не денна і нічна молитва, безсунна варта та досконалі лікарські здібності Галини не був би він жильцем на білому світі. Переконавшись, що обійшлося без поховальної музики, в банді почався справжній переполох. Адже всі як один, в їхньому числі Славко та сам отаман, поставили гроші на те, що покалічений боягуз, безперечно помре. Тож тепер розбійники ходили чухали потилицю, не розуміючи, кому відійде зібраний банк грошей. Чекали на рішення ватажка. Останній, недовго вагаючись, забрав гроші собі та оголосив, що відтепер вони лежатимуть у певному місці і чекатимуть нової ставки на когось чи на щось. І вже тоді переможець чи переможці отримають двічі більше. Ніхто не сперечався, Бо, по-перше, всі боялися спалаху гніву отамана, а, по-друге, всі вони, люди лихої долі, обожнювали розваги, однією з котрих були ставки. І тому вже наперед марили. Ось-ось трапиться нова забава, і, можливо, тоді вже комусь з них сильно пощастить. Тож лізи струнко вигукнули, що згодні з рішенням отамана. Та це була чиста формальність бо останнього їхня думка геть ніколи не хвилювала. Невдовзі отаман покликав до себе Славка. «Прочисти обидва вуха, Славко!» – почав ватажок. «Бо я маю тобі дещо повідомити!» У відповідь Славко промовчав, тільки виречився, не мигаючи на свого командира. Тож отаман продовжив. Того дня, коли ми робили грошові ставки налякливого боягоза, я не випадково поставив на його смерть. Думаєш, чому? Тому що я відбив йому колаками геть усі нирки та печенки. До того ж, гарно попрацював по його тілу своїм гострим ножом. З такими показниками люди не виживають. З таким діагнозом вони невдачливі достеменно відправляються на той світ. А тут, раптом, маємо воскресіння мерця. Що за несподівана, вкрай неприємна дивовижа? Так, я добре бачив, як нещівно ти пане отамане уродуєш кулаком і ножом. І я був впевнений на сто відсотків, що цю моницю молякливому боягозу вже ніколи рясту не топтати. Топтати ряст – жити, ходити по землі, підтвердив Славко. Ото-то воно, свиняча твоя голова. А що, як Галина, справжня відьма? От вона мерцю життя й наворожила. Отаман замислився, потер лоба і раптом вигукнув. «Стривай, стривай! Напевно, Галина щось знає про нашого лякливого боягоза. І ще про щось дещо знає. Це ж зрозуміло, як ясний день». Підлабузнився Славко, з який не знав, що відповісти Та й дивило цього поки що геть Раптом набурмосився отаман Галина зблідніла, побачивши отамана Який у брудних чоботях увійшов до її хати Та без запрошення присів до столу Як там наш болящий? Отаман кивнув під борідів на Тараса Який знесилено розпростався у ліжко Ще дуже слабкий. Як сталося, що він уговтався? Молитва. Не верзи, дурниць, мені не потрібні твої базікання про молитви. Мрець мав померти, так чому не помер? Галина підійшла до Тараса, зняла з його шиї хрест та показала отаману, держачи святиню на долоні. Навіщо мені дивитися на хрест цього легкодуха? «Мені байдуже, що він хрещений!» «Він не просто хрещений. Він син Коваля з нашого села. І це не простий хрест. Він має велику силу проти недобрих справ, проти невиліковної хвороби, проти злих людей». Тихо, але твердо промовила Галина, глядячи отаману прямо у вічі. Не витримавши її погляду, Ватажок, душа якого, напевно, давно вже вийшла з його тіла і сумно ходила поруч, бо не могла залишатися у такому жахливому, политому невинною кров'ю сосуді, відвів очі. Він сам не второпав, як таке з ним сталося. Скільки себе пам'ятав, навіть у полоні обозників не згинав голови, за що вороги поважали його та боялися, навіть побитого, пораненого і зв'язаного. Отаман підскочив на ноги, Хотів бродно вилаятися, однак його погляд затріпотів на Тарасовому хресті, і він, наче з затоленим чиєюсь рукою ротом, різко розвернувся і мовчки вийшов з хати геть. Глава сімнадцята. Непростий сон. Даринка збилася з рахунку і вже не могла пригадати, скільки годин вже просиділа у цій страшній сирій ямі. Після її звернення до Бога, вона почала повторювати його якомога частіше. І тоді їй ставало набагато легше. Навіть з'являлася впевненість у тому, що вона все одно виконає свою задумку про знищення Харона зі всією його пекельною свитою. Так і тепер вона склала руки човником і почала повторювати. Боже, допоможи! Даринка затулила очі й раптом опинилася на якомусь сонячному майданчику. Здивовано роздивлялася довкруж. Аж ось побачила, що до неї наближається велет парубок. Дуже сумний, весь побитий та у крові. «Хто таке з тобою вчинив?» – спитала Даринка. «Я сам», – відповів молодик. «Навіщо?» «Бо ослухався батька». «Чим я можу тобі допомогти?» «Не знаю. Я нічого не знаю. Але від розмови з тобою мені на душі стає якось легше». Даринка відкрила очі і жахнулася однепроглядного мору довкруж. Вона зрозуміла, що їй наснився сон. Однак то був не простий сон, а спільний з тим барубком сон. Щось підказало їй, що вона й надалі зможе спілкуватися з ним через сновидтя. «Спасибі тобі, Боже!» – промовила Даринка нові слова, що наче б вийшли з самої середини її серця, і знову відчула легкість на душі. «Сон – мій єдиний шанс мати зв'язок із зовнішнім світом», – подумала дівчина. Раптом роздалося неприємне лунке шкряботіння вздовж слизької стіни. В імлі Даринка ринка не могла розгледіти, однак зметикувала, що поруч з нею опинилася фекла. Ще не усвідомила свою провину обшморгана принцеса. "Втім, вельмишановний пан Харон турбується про тебе. Передає питво та їдло, щоб ти не сконала раніше його величної перемоги". Фекла сподівалася, що Даринка почне плакати та каятися, однак та мовчала. Тоді Фекла залишила полумисок і келишок і швидко розчинилася десь у висоті. «Саме так! Я мушу їсти й пити, щоб знов зібрати всі свої сили!» – подумала Даринка і з жадібністю накинулася на страву. Фекла ж відправилася з доповіддю у кабінет Харона. «Ну, – як там наша обшморгана принцеса? Мовчить. Як це чудово! Мовчати та скніти у суцільній пітьмі, задля того, щоб зрештою стати свідком моєї безперечної перемоги. Харун гордливо глянув на себе у велике напільне люстро та показово розправив плечі. Пройшло кілька тижнів і Даринка вже остаточно заплуталася, де вона знаходиться – в темній колодязній ямі чи у вісні Тараса, як звали її нового знайомого. Вони часто прогулювалися разом по полям і лукам. Вона жваво розпитувала про життя буття людей, а він їй все розповідав і розповідав, адже запитань у Даринки було багато. Як виявилося, коли звіря покалічений Тарас знепритомнів а потім тяжкими зусиллями повернувся до життя, саме Даринка якимось чином потрапила до його снів. Якось у сумісній бесіді парубок добрим словом відізвався про знахарку Галину, яка зробила все можливе, аби він не помер. При згадуванні її імені Даринці на душі чомусь стало так затишно. Аж ось одного дня сталося лихо. Зв'язок з Тарасом перервався. Як Даринка не намагалася повернути приятеля своїх снів, читали молитви, які їй переказав Тарас, плакала і благала, Все було марно. Глава 18. Тарас І Щур Тарас нарешті пішов на одужання. Галина й Даринка значно повеселішали. Радувався й Терен, який увесь час після так званого весілля жив разом зі своєю донькою та Галиною під одним дахом Коли Даринка була ще підлітком, батьки розповіли їй, яким незвичайним чином вони поєдналися Дівчинка обійняла їх обох, тяжко зітхнула, затим поцілувала спочатку татка, потім Галину Після того вона більше ніколи нічого не запитувала як і раніше називала Галину матір'ю, а Терена батьком Галина повідала Тарасу, що колись добре знала його сім'ю Жила з нею в одному селі Тарас, в свою чергу, відверто зізнався, що вів неналежний спосіб життя Ображав рідних, на коїв чимало кепських справ Тож має наразі те, що цілковито заслуговує він побоювався, що знахарка його засудить, однак вона заспокоїла та запевнила парубка в тому, що він зможе виправитися та повернути собі добре ім'я, було б тільки бажання. О як пишався б коваль своїм сином, аби Тарас прикладом врятував од розбійників усіх полонених. За такий вчинок сам Господь простив би йому всі колишні прогрішення, вважала Галина. Тарас помало почав виходити з хати на свіже повітря. Розбійники не позбавляли його своєї уваги, потішалися та глузували. «Бач, наша дівчинка, схоже, одужує». «А що з нею було?» «Кажуть, забагато нюняла». «Як звати її?» «Тарася». Тарас назважав глум. Все його тіло ще боліло та нило. Одне дивно – в розумі вже не було ніякого панічного страху. Колишнє боягузтво кудись поділося, наше випарувалося. Кожного дня він відчував все новий прилив енергії та сил. Якось Тарас пішов до колодязя по воду та побачив хмільних розбійників, що хиталися йому назустріч. «Несе Тарася воду, коромисло гнеться». На різний лад варнякали й мугикали розбишаки. Один з головорізів простягнув руку, щоб смикнути Тараса за волосся, яке значно подовшало за період його перебування в таборі. Відчепися від нього, дурню, бо зараз я тебе сам так відчеплю. Почувся звідкись наказовий голос отамана. Занесена рука хутко відсахнулася від голови тараса. Хмельні розбійники, не змовляючи здали драла, аби уникнути, ймовірно, йому роки. Гей ти. окликнув отаман Тараса. «Чалапай сюди. Тарасу нічого іншого не залишалося, як підкоритися і прослідувати за отаманом до його хати. Всадовившись за стіл, той запитав Скажи мені, овеча душа, чи відчуваєш ти страх? «Чи ти такий самий лякливий боягуз і плаксій?» «Ні, відтепер я цілком позбавився жодного страху», – рівноважено оповістив Тарас. «Ти певний, лайдаче? Бо якщо брешеш, я вже тебе остаточно доб'ю». Тарас спокійно, навіть трошки насмішкувато, дивився в мутні очі отамана. «Славко, де ти паскудо?» Мерщій сюди. заклекотів отаман, підводячи погляд. Я тут, я на місці. У прочиненому вікні показалася Славкова голова. Поклич мені щура та зачекай з ним на дворі. Ходімо, Бередото, зараз доведеш мені, що ти не брехунець, звернувся отаман до Тараса. Бо мені не потрібні боягоси. Вони гірші за обозників. Й вони є погибель грабіжницької зграї. На дворі вже зібралися майже всі розбійники. Я доручив тобі, негіднику, привезти тільки щура, а не цілу гепу смердючих пацюків. Напендючився отаман. Так от я його і привів. Інші самі до нас причепилися, бо нюшать повітря, що буде файна розвага. Досить! Столи свою пельку, тварюко. Я не сліпий, я не дурний. Щур, а ти чого комизишся? Ану, виходь насередину. Щур, кривоносий рябий пройдисвіт, з непропорційно короткими ногами вийшов на центр двору. Очманіла посмішка блукала на його губах. Він не боявся ні чорта, ні бога, ні навіть отамана, бо вирізнявся сперечливим характером і дужою силою. Під час давнішої бійки розбійничої зграї з супротивниками, йому добряче відбили голову. Відтоді він обожнював знущатися, катувати, мордувати і, звичайно, звіряче вбивати з незмінною очманілою посмішкою на губах. Отаман безшумно наблизився до Тараса. Бач цього нелюда. Він вже чимало людей знівичив. Наразі прийшла твоя черга. Але ти не хвилюйся. Все швидко скінчиться. Крокуй до його міцних обіймів, хучиш. А ось цю залізну цяцьку залиш мені. Отаман одним ривком зняв хрест з Тарасової шиї. Щуре! Лагідно звернувся отаман до здоров'яка. Ти маєш зробити нам гарну послугу та довести до кінця те, що поки що не довершено. Второпай! Якщо ти доб'єш цю миршаву мишачу душу, ми всі нарешті отримаємо наші виграшні грошенята. Чом не второпати, сказав щур, і споконвічно очманіла посмішка заблукала на його губах. Зробіть коло бастрюки, хочеш. Розбійники розступилися і справді утворили живе кільце, в центрі якого опинилися лише Тарас і щур. Не зволікай, розпочинай. гримнув отаман. Розбійники у відповідь схвально загули. Глава дев'ятнадцята Я вдома. Даринка вкрай збентежилася та засмутилася з приводу того, що перервався їхній і без того хиткий зв'язок з Тарасом. Але вона не припиняла молитися. Ба більше, ясно відчувала, що ще хтось невідомий палко молиться за неї. Від цього розуміння їй ставало набагато легше. Знову з'явилася крихітна надія на рятівний перебіг якихось дій чи подій. Якось у вісні дівчина знов кудись потрапила, наче у космос. Вона здригнулася всім тілом, бо побачила, що знизу земля і вона наближається до неї так стрімко, аж дух перехоплює. Ось вона опинилася біля кособукої глинобитної хати, яка вся обросла бур'яном і бадиллям. Помешкання виглядало занедбаним і покинутим, але Даринці біля нього стало спокійно і затишно. Вона прочинила скрипучі двері та побачила ліжко, стіл, дитячу люльку. «Обшмургана принцесо!» пробудив Даринку від солодкого сновидіння, жаб'ячий голос Фекли. Зізнайся, чи пригарно тобі тут перебувати? Чи влаштовує суцільна темрява та самотність? Що, мовчиш? Мовчи, мовчи, незабаром сюди пацюки наповзуть. Тож буде тобі чим зайнятися, від кого себе та їжу захищати. І взагалі не спати, не дрімати, тим більше не бачити всіляких сновидінь. О, тоді мені заблагаєш про порятунок. Харон дозволяв спілкуватися з Даринкою тільки Феклі, оскільки був стовідсотково впевнений в її вірності пекельній справі, по таємному підземеллю, навіть царству темряве. Даринка і Фекла були конкурентками у навчанні. І наразі у останній з'являлася блискуча можливість хоч у будь-який спосіб взяти реванш. Вартові чорти у колодязя надавали дозвіл на спуск до ями тільки одній істоті. Вони ревно хронометрували і підраховували. Одна влетіла, одна вилетіла. І це було ще одне страхування Харона на той випадок, як Чодоренка все ж спробує якимось чином вибратися на волю. Колодязь був непомірно глибоким, навіть для чортів. Щоб подолати його вертикаль, потребувалося застосування злагодженого механізму дій не однієї варти чортів, де ті, що на поверхні, з рук у руки передавали істоту тим, що вартували глибше, а ті, в свою чергу, тим, що перебували ще глибше. І так до самого низу. І навіть якщо хто й міг пересуватися самостійно, то все одно він був вимушений зупинятися від стомлення та напруги біля кожного кордону вартових чортів. Даринка скуштувала те, що їй принесла фекла, та, помолившись, заснула. Як тільки вона заплющила очі, так знов опинилася у тій самій хаті, що й минулого разу, та заходилася прискіпливо розглядати предмети і речі, що її оточували. Їй стало затишно, як вдома. Я вдома. Зраділа донестями у вісні Даринка. Користаючи зі своєї надлюдської сили, вона настрончилася та почала напружено вдивлятися в пустоту перед собою, допоки там не з'явилися обриси людей. Спочатку, як у серпанку. потім все чіткіше та виразніше. Ось за столом сидить богатирського складу чоловік з високим чолом. Його обличчя настільки знайоме, що Даринці здається, наче вона дивиться сама на себе. «Татку!» – кричить Даринка та розкриває чоловіку свої обійми. Але чомусь, як ефемерна, безперешкодно проходить крізь нього. «Мамо, ріднесенька!» Даринка плаче, сльози заливають її личко, коли бачить на лаві миловидну ошатну жінку. Як нестерпно боляче бачити матінку поруч себе та не відчувати ніжного дотику, не чути лагідного голосу. Батьки веселі, усміхнені. Вони жваво, але приглушено балакають одне з одним. Раптом їхню увагу привертають дитячі нерозбірливі звуки, і вони голубливо дивляться в куток кімнати. Даринка теж зазирає. Там висить люлька. Вона підходить до неї разом з подружжям. О, Господи, це ж вона, маленька Даринка у колисці, у своїй хаті, разом зі своїми батьками. Вона мружиться і затуляє очі, бо наринає щастя. Аж тут її щось боляче кусає за босу ногу. Даринка прокинулася і гірко усвідомила. Вона так само сидить у темній, безпросвітній і безвилазній кімнаті.